Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást a Védegy részéről résztéről, nevében is, és tudom, hogy most ebéd előtt vagyunk, úgyhogy egyfelől közétkeztetési témáról van szó, ami azt gondolom, hogy már önmagában is ilyen Pavlový reflexeket minden mindannyiunkban, plusz most a kimerítő informatív előadásokat követően, úgyhogy megpróbálom magamat korlátozni, annál is inkább, hogy, hogy, hogy pontoktatási biztosúrral, ugye még egy pár, szó szóval azért jól lenne, hogyha mind a kettőnkre jutna. Amellett, hogy az élelemhez való jog, vagy az élelmiszer önrendelkezése a konferencia témája, mindenképpen egy vizsgálatnál ki fogok térni erre a röviden. A másik részről pedig, hogy a közétkeztetés, mint az ombucani vizsgálat, gyakorlatilag konstant tárgya kerül a mai napon az asztalra. Nagyon röviden mondanék két szót arról, mert lehet, hogy találkoztak már ezzel a, vagy talán már ugye erről nagyjából hall, hallhattak, hogy Magyarországon nincsen önálló Gyermekjogi Ombudsman 2012. január 1-t megelőzően ugye egy négy biztosos rendszer működött Magyarországon. Ott megtévesztő módon ugye volt egy egyébként Európában is egyedülálló intézmény tulajdonképpen, amiben ilyen nagyon széles parlamenti összhanggal fölállították a, a jövő nemzetékek érdekeiért felelős biztos intézményt ami alapvetően viszont ugye zöld, tehát környezetvédelmi zöld fenntartatósági ügyekkel foglalkozott, de ugye nem gyermekjogi biztos volt. Az általános, ugye korábban ugye jogok biztosának hívott ombudsman volt, akinek a feladata a gyermekvédelmi törvény alapján a gyermekjogok védelme volt. Ugye most egy biztos rendszer működik, tehát egy ként, kettő helyettes, egy kisebbségi jogi helyettes és a jövő nemzedékért felelős, érdekeikért felelős helyettesel működik. Azt kell mondanom, hogy egyébként az új rendszerben, a, tehát valamennyi környezetvédelemmel kapcsolatos panasz is, ugye, tehát most ugye egy hivatalon belül intéződik, és az új zöld biztos helyettesnek hívott jövő nemzékért felelős Szabó Marcellel nagyon jó együttműködés alakult ki. Minden mellett a két helyettesnek azon korlátozott jogköre van, de hogy viszont maga az Ombudsman intézmény sok szempontból sokkal erősebb hatásköröket kapott a gyermek. Gyermekjogok tekintetében mindenképpen erről lehet beszámolni, hiszen e, ugye tavaly év januárját megelőzően csak a gyerekvédelmi törvény volt az, aki vagy amelyik jogi szabály bármit rögzített a gyerekjogok védelme vonatkozásában, az ombudsman, az ombudsman érintő törvény nem mondott semmi ilyesmit. Ennek ellenére természetesen 95-öt követően ugye a gyerekjogok akár panász, akár hivatalból vizsgálat során napirendjé volt az ombudsmannak. 2008 óta meg ugye éves projektekben foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Tehát az új ombudsman intézmény viszont, tehát a tavalyi év már egészen jól megmutatta azt, hogy az új törvény az első helyen szabályozta a feladatok között, hogy a Védelmével foglalkozni kell, tehát ez nem az ombudsman aktuális ombudsman döntésétől függ, vagy szemétől, vagy az éppen beérkező panaszoktól, hanem abban bízhatunk, hogy bárki is lesz az új, vagy bárki tölti be éppen az ombudsmani hivatalt, az a gyerek jogokkal kiemeltem foglalkozik, ugyanebben a felsorolásban megtalálható egyébként a jövő nemzedékek érdekeivel, vagy a érdekeire való kiemelt figyelemfelhívás is, vagy figyelemmel való fordulás. Ugye döntő többségben ez hivatalbóli vizsgálatokkal történhet, hiszen ugye a panaszra nem biztos, ugye nem tudom önök mennyire panaszkodtak még az ombudsmanhoz, mennyire nem. Tegyék meg egyébként, majd erre fogok is még a végén egy felhívást tenni, hogy egyébként ez a hivatalos panaszintézmény Magyarországon, Magyarországon pedig amúgy is szeretünk panaszkodni, tehát egy kiváló lehetőség egyfelől, de hogy a gyerekjogok tipikusan azt a területet jelentik, pont azért, mert a gyerekek nagy többségben nem tudják, hogy lehet mondjuk az ombudsmanhoz fordulni, tipikusan azt a területet jelentik, ahol aktív magatartás várható el az ombudsmantól, hivatalbóli intézkedésekkel. Ennek kapcsán került egyébként több esetben a közétkeztetés is a napirendre. Ugye a projektekről most nem fogok nagyon sokat sok szót ejteni. Azt érdemes elmondani, hogy ezek az egyéves tematikus projektek jelentették 2008-ban a gyerekek jogtudatosítását, 2009-ben a a gyerekek elleni erőszak témakörét. Ebbe pont ugye oktatási biztosúrral volt egy, egy, egy nagyon gyümölcsöző, rövid kis együttműködésünk az iskolai erőszak, erőszak kérdése kapcsán. 2010-ben a gyerekek, gyerek, tehát családpótló intézményekkel foglalkoztunk, 2011-ben a gyerekek testülelki egészségével, több körben ugye iskolegészségügyi kérdésekkel és a közétkeztetési kérdésekkel is ebben a témában a tavalyi év során pedig a, a gyermekbarát igazságszolgáltatás ö, nagyobb modelljével, és az idei fél évben pedig a gyerekek egészséges környezethez való jogával foglalkozunk, ami nagyon sok ö, környezetjogi, ö, környezetvédelmi kérdést vett föl, úgyhogy ezúton is egyébként majd reklámozom önöknek, hogy a, a június végén lesz egy konferencia az Ombudsman hivatalban, ami a gyerekjogok... Ö, gyerekek és környezethez való jogait, feltáró vizsgálatokat fogják bemutatni. Úgyhogy mennyiben nyilván eljuttatom a konferencia meghívóta a mostani kedves szervezőköz. És jól mutatja az is, hogy ma itt lehetek önökkel, hogy, hogy ezek ugye nem december 31-én zárulnak le ezek a kérdések, ugye nagyon sok vizsgálatot utánkövetés kellene, hogy, hogy több esetben amennyire bírja, ugye követjük, de nyilván ezek túlnyúlnak az egy-egy vizsgálati éven, mond, A közétkeztetés tipikusan olyan kérdés volt, ahol nagyon sok panasz is érkezett, tehát ez nem csak az ombudsman aktuális érzékenységére, vagy érdeklődésére, vagy a témához illet, hanem nagyon sok panaszt kaptunk a szülőktől. Tehát nagyon tehát kevés az a téma, ami, ami ilyen nagy figyelmet kapott a panaszok során. Ez azt jelentette, hogy az a ombudsman hivatal felállásától kezdődött, 90-es évek közepétől kezdődően, a több mint száz panasz érkezett közétkeztetéssel kapcsolatban. Ugye nem meglepő gondolom, mert arról, mert ugye most a mai napon volt szó, hogy azt hiszem, hogy az zacskó az ételben, vagy a zacskó maradvány, és a nem tudom mindenkinek van talán rosszabb esetben ugye saját élménye vagy a családban. Tehát minőségi, mennyiségi problémákat sérelmeztek a, a döntő többségben szülők, tehát ez sem a gyerekek panaszkodnak ez esetben. Sokszor volt ellenőrzési vagy minőségi ellenőrzéssel kapcsolatos panasz, és ami még egy ilyen speciális terület, és most nem fogok igazán kitérni rá, az, hogy ugye a speciális étkezésű igényű gyerekeknek a, a, az egészséges táplálkozás és a közétkeztetésbe való bevonás. Ö, ...nak a kérdésem, mert azt hiszem, hogy nem nem tudom, hogy tapasztaltak-e ilyesmit. Én saját családomban is ö, most, most ö, hát ezt a választ kaptuk tulajdonképpen, amikor, ö, amikor kiderül lesz hogy valamilyen speciális étkezés igényel legyen az diabétesz, glutén gluténérzékenység, egyebekkel ö, ö, szenved a gyerek, vagy kénytelen együtt élni, akkor az iskola sokszor azt mondja, hogy hát ő nem fogja biztosítani, hát tessék megfőzni, otthon behozni. Ez egy, ö, hát ez, ez volt részben a panaszok az egyik mértékli isztérzéken gyerekeknél volt ez szó, de azt gondolom, hogy végig tudjuk venni nagyjából ezeket a a, a dolgokat, holott ez nem egy tehát ez nem az államnak a, hát a jó indulata, vagy, vagy nem tudom, hogy meg tudja oldani, az egy állami kötelezettség vállalás a közékeztetésben részt gyerekek számára az ellátás nyújtása. Tehát ez nem, nem a civilekre, nem a szülőre, nem az otthon jól főző anyukára, vagy megengedheti ezt a diétet magának ugye, gyerek ruházható feladat, hanem ez egy állami kötelezettség vállalás, amit ezekben az esetekben bizony megsértenek az iskolák. Természetesen ott a másik, vagy, óvodák, vagy gyerek otthonok vagy gy ott a másik oldalon persze, hogy ez marha nehéz, hogyha mondjuk egy gyerekről van szó, akkor nyilvánvaló, hogy ezt nagyon nehéz lesz megoldani, de ez sajnos egy olyan technikai vagy gyakorlati probléma, amit viszont valahogy át kell ugrani, és hogy ez nem, nem mentesíti az adott intézményt. Um, nagyon rövő, de egy hasonló téma volt ez. Volt egy olyan panaszunk, amiben, amiben hát ugyanezzel ta, találkozott az édesanyja, hogy, hogy a gyümölcsöt, mond, azt mondták, hogy ha szeretne a gyereknek, hogy gyümölcs az oviba, akkor, akkor hát tessék bevinni. Most ez ugye megint ugyanazt a kérdést veti föl, vagy ugyanazt a kötelezettséget, hogy ezt nem, nem átruházható, megint nem fakultatív feladat, nem a szülő dolga, hiszen részt vesz egy olyan a térítési díj ellenében, hogy nem kell bevinni. Ugye tudjuk egyébként WC papírnál is az sokszor működik, vagy nem tudom, egyebeknél, vagy legalábbis én találkoztam ezzel. A mai alkalommal kicsit részletesebben ugye erről a bizonyos gyermekjogi projektben vizsgált közétkeztetéssel foglalkozó, átfogó vizsgálatról eltennék egy-két szót. Egyébként azt mondanám, hogy a zöld filozófia jegyében nem hoztam egy darab nyomtatott példányt se semmiből, úgyhogy az ombudsmani hivatal honlapjáról le fogják tudni mind a jelentéseket, megtalálják részletesen mind az összefoglalókat, úgyhogy kérem szépen, hogy ezzel éljenek. Ez is panaszra indult vizsgálat, tehát ez megint szokatlan ahhoz képest, hogy ugye azt mondtam, hogy pont a gyerekjogok kérdésében hivatalból iakkal dolgozunk. Panaszosok az is iskolában nyújtott, ugye, étkezés színvonalát, ez megint mennyiségi-minőségi kérdések voltak, és ugye speciális ellátás hiányát sérelmezték, és egy nagyon átfogó vizsgálatot rendelt el aztán a biztos, ahol megkereste az, az érintett oktatási intézményeket, intézményfenntartókat, tisztifőorvost, az oet többek között, és minden olyan tulajdonképpen társszervet, akinek ebbe bármi nemű feladata, kompetenciai tapasztalata lehet. A jogszabály nem szeretném önöket különösebben különösebben untatni, mert egyrészt hogy az idő is halad előre. Csak azt szerettem volna ezzel jelezni, hogy, hogy ez megint egy olyan terület, amivel nagyon sokszor szoktunk találkozni, hogy a jogszabályi háttér részletes tulajdonképpen megvan. Tehát például az egészségügyről szóló törvény ugye előírja, hogy a közétkeztetésben életlenül szükségleteknek megfelelő minőségi tápértékű étkezést kell biztosítani. Ugye ez is 97-es, úgyhogy ez egy nagyon sikeres év volt, mert az évi a gyermekvédelmi törvény is, ami viszont előírja, hogy, hogy hasonlóképpen, hogy a napköz napközbeni ellátás során kell ezt a fajta megfelelő étkezést biztosítani. Habár ugye a jogok okán ugye a gyerekvédelmi törvény alapján vizsgálódott az Ombudsman különböző oktatási intézményeknél, vagy, gyermek, vagy gyermekvédelmi intézményeknél, ugye nem tudtuk megkerülni a bentlakásos intézményeket, sem, viszont a szociális törvény vonatkozik. És nagyon érdekes, hogy ez egy olyan terület, ahol viszont sokkal részletesebb szabályokat állapít meg, mert hogy azt mondja, hogy a főétkezéseken kívül naponta legalább kétszer kiegészítő étkezést kell nyújtani, ugye a bentlakásos intézményele mondjuk fogyatékos gyerekeket elát otthon esetében és az orvosi előírásnak megfelelő étrendet. Tehát itt megjelenik az, hogy a diétának megfelelő, vagy bármi nemű speciális étkezés vevő előírásnak megfelelően kell. Ez a gyerekvédelmi törvény egészségügyi törvény ettől, ettől elmarad, a szociális törvény viszont hál Istennek legalább ebben a bentlakásos folyamatos ápolást nyújtó intézményeknél megmondja. Tehát, ha itt tetszik, akkor a bentlakásos gyerekotthonban nincsen ilyen szabályozás, nincsen kötelező, nincsen garanciális szabály. Más egyéb bentlakásos intézményben pedig lehet. A, ugye ezt sérelmezte egyfelől az ombudsman többek között, hogy, hogy például a gyerekvédelmi törvény nem rendelkezik erről, és semmi más olyan garanciális szabályozás esetben nincsen, ami elvárható lenne, ami elősegíteni kulturális éte és fogyasztást is, vagy a szükséges személyi feltételeket megint ugye nagyon sok a szövege, ez egy klasszikusan rossz, rossz prezentáció, hogy nagyon sok szöveget írtam fel, úgyhogy ettől kérem tekintsenek el. Csak azt gondoltam, hogy mint a maga a jelentés is meglehetősen nagy oldalszámú volt, ezért inkább csak ezzel sokkolnám önöket, hogy ami problémát okozott többek között, tehát mindezeken túl, amit most elmondtam, hogy joghézagot okozott az, amire ugye utalt, utalt korábbiakban a osztályvezető asszony is, hogy nincsen egységes szabályozás között vonatkozásában, hogy a jogalkotó elmaradt azzal a, az egyébként maga által vállalt kötelezettséggel is, hogy, hogy az ombudsman ajánlás arra vonatkozott, hogy magas szinten, tehát lehetőségszerűen törvényi szinten, de egységesen rendezze a közétkeztetés kérdését, hiszen az előző szlájdot, hogyha megnézzük, akkor, akkor gondolom, hogy abból is jól látszik, hogy, hogy gyermekvédelmi intézmények, JVT, mentlakásos ápolás nyújtó szociális törvény, egészségügyi törvény, úgyámblók, most egy köznevelési törvényünk is van, tehát nagyon sok olyan terület van, ami valamilyen módon ide kapcsolódik, de egységesen ugye az nem található, vagy egységes, legalábbis jogszabály szintű történet nem található meg benne. Ugye problémának találtuk azt, hogy korábban volt egy ugye négy minisztérium bevonásával hatályos vagy készült együttes rendelet, ami rögzítette a különböző mellékleteiben a mindenféle élemeszer felhasználást, energiatápérték korcsoportonkénti elvárható felosztását. Ezt ugye hatályon kívül helyezte egy 2011-es rendelet, a VM rendelet. Ezzel ugye megszünt a korcsoportonkénti napi tápérték használat is, de viszont új még mindig nem született. Azt gondolom, hogy ez a közös vágyakozásunk, hogy, vagy gondolom talán mindenki részéről, de osztályvezető asszonynal is, meg az OIT munkatársával többször e felé gondoldunk, hogy legalább Szín, de hogy valamit, valamit mindenképpen a jogalkotónak most már lépnie kell, hiszen élteltek gyakorlatilag évek azóta, hogy ez megtörténhetett volna. <kül> Hiánypótló jelleggel, ugye az ANTS <kül> az ANTS volt az, aki a honlapján <kül> ajánlást jelentetett meg és a mai napig ugye ez Végül is a kapaszkodója valamennyi szervnek, aki ebben dolgozik. De azt gondolta biztos, már 2011 óta, vagy azt az álláspontot képviseli, hogy az ajánlás, és szóban is benne van, nem kélkönysebb jogi végzettség sem hozza, hogy ez nem helyettesíti azt a garanciális szabályokat, egybenfogó, egységes, magas szintű törvényszabályozás, ami ide mindenképpen kell lenne. És általában, persze nem minden a keret, meg nem minden a szabály, meg nem minden a leírt norma, de hogy ez esetben feltétlenül szükséges, mert ugye pont az a gyerek, aki közétkeztetésben bármennyire szerepel, ugye nagyon sok helyről kap szabályozást, és különbségtétel is megvan, hogy most gyerek otthonba aki iskolába jár, stb. Ez két percben szeretnék még arra kitérni, hogy még mit állapított meg a vizsgálat. Egyfelől ugye volt, hogy az ellenőrzést párhuzamosan végezték, ami nem is lenne feltétlenül, Probléma hogy egyfő államigazgatási szervként az NTS részéről lenc felügyelet, de hogy azonos szempontok alapján is, amit maguk a szervek jeleztek felénk. Um, az iskolaegészségügyhöz kapcsolódóan pedig, ha bár az iskolaorvosnak és az iskolai védőnőnek is lenne szerepe az élelmiszer ellen, vagy az ellenőrzésében és a higiéniás szabályok betartatásában, erre valamennyi válaszadó hát gyakorlatilag kitér. Tehát, hogy azoknak, a, akiknek egyébként van szerepe, meg lenne eh, szerepe, ugye miután mondjuk például a védőnő ugye nincs önálló kompetenciája, nem igazán tud lépni mondjuk az iskolaorvos nélkül, de nem eh, töltik ezeket be, tehát csekészszereknek van azoknál az embereknél, akik egyébként ott vannak az oktatási intézményben és gyerekekkel nap mint nap találkoznak és az étkeztetés körülményeivel nap mint nap találkozhatnak, vagy legalábbis nyilván nem nap mint nap, de hát rendszeresen. A térítési díjról már némi szó, vagy szó került. Az iskolai büfék és az étkeztetés támogató programokról két rövid mondat, hogy így az iskola és a különböző gyümölcsprogram merült itt föl. Ott föl olyan válaszokat is kaptunk, hogy az iskolai tej akcióba vagy programba olyan nem biztos, hogy minden intézmény bekerült adminisztrációs terhek és egyebek okán is. Az iskolai büféknél pedig megint csak szabályozási kérdéshez nyúltunk, és most van folyamatban egy vizsgálat az iskolai büfék kapcsán, amikor is azt mondta a biztos, hogy tekintettel arra, hogy ezek a, ott vannak az, ezekben az intézményekben, de nagyon érdekes, hogy nincsen abszolút a közétkeztetés általános szabálya alatt, ezek nem tartoznak. Tehát, hogy innentől kezdve nagyon jó, hogy a helyi termékeket oda majd be fogunk puszolni, de hogy a, hogy a Coca-Cola onnan nem fog kimenni mondjuk szabályozás nélkül a száz Tehát, hogy ide szinte jött panasz egyéb iránt szülőktől, hogy, hogy, hogy ő nem szeretné, hogy a gyereke otthon mondjuk nem ehet se gumicukrot, nem tudom micsodát, cukrosítalt, meg csipset, meg nem tudom micsodát, vagy nem tudja megvenni mondjuk, azt is ugye ismerjük, de hogy közben ott van az iskolába. Nem ugyanez a szabályozás vonatkozik rá. Úgyhogy ember reméljük, hogy majd előre lépés történik. Tovább lépek... Szalad az idő, úgyhogy visszafogom magam, és Lajosnak átadom a szót. Nagyon rövidem, még itt talán az úr térítési díjás kérdéséhez is kapcsolódhat, hogy ugye nagyon sok, vagy nagy problémát okoz főleg gyermek otthonokban az, hogy van egy nagyon kicsi normativa, ami hát lehet ezen vitatkozni, hogy kicsi, nem kicsi, hogy az ombudsman egyébként költségvetést érintő kérdésben nem tud megnyilatkozni, tehát itt szépen meg tudtuk állapítani, hogy több mint tíz többszélő intézményt megkeresve, hogy mondjuk a, a, az egy gyerekvédelmi ellátásban levő gondozótra megállapított napi étkezési norma, az ugye 684, amit meghatároztak, de a 10 helyből 8 esetben ugye kisebb volt, tehát legyen ez 430 forint, na most 430 forintból a bentlakú gyerek napi többszöri étkezését biztosítani, hát ugye nem könsebben lehet, ezért a vizsgálaton is találkoztunk olyannal, hogy a délután az uzsonna, az a ropi volt vagy a zsíros kenyér, ennek okán meg arról lehet beszélgetni, hogy az egyoldalú táplálkozás szénhidrát, szénhidráttal, a kenyér a tésztával, stb. stb. stb. Tehát hogy ez olyan szinten, tehát egyrészt túlnyúlik bőven azon, hogy ez most csak egy térítési díjjal kapcsolatos probléma lenne, tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen kapcsolódik. Speciális igényről már beszéltem, úgyhogy nem lopnám ezzel az időt. Ami még itt fontos lehet, és az élelmiszerűen rendelkezéshez mindenképpen kapcsolódik, hogy volt egy olyan nagy vizsgálat, részben a nemzetiségi biztos helyettessel együttműködve, Uh, amiben ugye azt néztük meg, hogy a szociális nyári étkeztetést, ami a rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülőknek uh, nyújtandó, az önkormányzati részéről nyújtandó egyébként számukra, abban az esetben az egyetlen, sok esetben az egyetlen étkezési forrás, mert most kedden mondjuk én Nyír Mihálydiba voltam a külföldi vendégek kedvére elmondói Szabolcs megyében, ahol gyakorlatilag ott elmondták, hogy a gyerekek nagy része, aki benne van a, a rendszerben, ők hétfőn gyakorlatilag megrohanják a. A, a, a, hát a konyhát praktikusan. Tehát tudjuk azt, hogy még azt a nyári étkeztetés hiány is, mondjuk péntek és hétfő között van olyan család, aki a hónap második felébe általában megéhezzi egyébként, hogy saját szavaikat használjam, de mondjuk van olyan gyerek, aki bizony nem hogy ötször nem kap kaját, hanem egyszer sem adott esetben. Ami ugye dráma, és nem kell nagyon messze menni, hogyha erről beszélünk. Tehát azt hiszem, hogy abban mindenképpen egyetértünk, hogy az élelemhez való jog, vagy az emberi jog, abszolút, az éhezéssel senkinek nem szabad, főleg a gyerekek esetében beszélünk, tehát itt az állami felelősségvállalás az azt gondolom, hogy megkerülhetetlen, és, és dráma. És itt ugye felmerül az, hogy a helyi termelők vagy az a szabályozás, ami, ami beiktatott egy picit szigorúbb, picit korlátozóbb, Elvárást, hogy kis területen vagy 40 km-es földrajzi belül megtermelt szerződéssel igazolt terméket lehessen itt bevenni. A számok azt mutatták, hogy a tavaly évben 20%-kal kevesebb önkormányzat tud igénybe venni. És a biztos ugye ennél azt mondta, hogy, és visszafogom magam, és ugrottam is még egyet, hogy. A, tehát abból indultunk ki a gyerekjogi szempontot érvényesítve, hogy valamennyi gyereknek biztosítani kell, hogy a napi főétkezés legalább valamilyen módon megoldva legyen. Emellett persze meg kell jelenni annak az évnek, ami miatt mindannyian most itt vagyunk, hogy a helyi kezdeményezések, a helyi kistermelőket támogassuk. Tehát ez egy nagyon jó irány, hiszen nyilván sokkal jobb, mint az egyébként sok esetben a gyermekotthonokban, a, hát az egyik áruházzal szerződéses kapcsolatban levő, hát mondjuk metró, de... Bármit be lehet helyettesíteni, hogy ha mondjuk az egyik minisztérium által fenntartott gyerekvédelmi intézményeknek van élő szerződése az étkeztetés bonyolítására metróval, hát akkor ő nem fogja még a szomszédban levő kistermelőnek az élelmiszerét se bevonni. Úgyhogy mi azt mondtuk, hogy pont a gyerekek érdekében, hogy nem maradjanak kétkezés nélkül, hiszen azt gondolom, hogy a 20%-a kevesebb önkormányzatnál, akkor súlyos gondokkal küzdöttek azok a családok, akik nem tudtak ebbe beszállni. A szigorúbb szabályozás helyett ösztönző szabályozást kellene beiktatni, tehát mindezek az elvek, amit itt látunk, az nagyon jó és, és működőképes és feltétlen szükséges lenne. Viszont ehhez összehangolt kormányzati munka is szükséges lenne, tehát a VM felől Fontos, de hogy a gyerekvédelmi intézményekben viszont több százezer olyan gyerek lakik, aki sehonnan máshonnan mondjuk nem tud táplálkozáshoz jutni, hiszen ott él, és róluk hallamosak vagyunk megfeledkezni, úgyhogy mindenképpen összehangolt munkára lenne szükség. És én is túléptem a kereteimet, gondolom, úgyhogy Lajosnak azonnal átadom a szót. Köszönöm szépen figyelmet, és elérnek e-mailen, úgyhogy köszönöm hogy szépen.